Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cəhmət onun səqaba çəkilir, mümkündədir. İmkan varsa yuxuda durmun. İnnal hamdalillah. <Sessizlik> Nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واستر المسلمان نار الله تعالىdan qorxun və bilin ki Allah Əlindədir ki, Allah Subxana Teala fəsilləri, vaxtları, günləri, illəri dəyişir və biz indi qış fəslindəyik. O fəsildir ki, gecəsi uzundur, gündüzü qısadır və müəmin daima bütün hadisələr ki, baş verir, bütün ki, hallar dəyişir, onlara şəriyyət nöqtəyi nəzərdən baxır. Bununla da imanı kamilləşir və Allah Taala ilə olan Bağlılığı möhkəmlənir. Və bilin ki, halların deyişməsi, yəni yayın, qışın gəlməsi, gecənin, gündüzün bir-birini əvəz eləməsi, quraqlığın və yağışların gəlməsi, sakitçiliyin və küləklərin əsməsi, müminin Allaha olan imanını daha da artırır, qüvvətləndirir. Və o, başa düşür ki, kainatı yaradan və onu idarə eləyən, Yəgəna xaliq olan Allah Subhanahu taala var. Hansı ki ibadətə layiq olan yalnız odur. Vallahi mulkus semavati vel arzı və ilallahi'l məsir. Göylərin və yerin mülkü, saltanəti Allah'a məxsusdur. Və qaydış da onun yanına olacaq. Məhəmmədçi Allah təala buyurur inna fi xalqi's semavati vel arzı və ihtilafil leyli vennahar la Haqiqatan göylərin və yerin yaradılmasında gecənin və gündüzün birbirini əvəz etmesində aql sahibləri üçün nişanələr var. Allazina yezkurunallaha qiyamən və qu'udan və ala junubihim və yetefekkurun fi halqis semawati vel ard. Rabbena ma halaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar yani o aql sahibləri, o kəsdərdir ki, Allahı ayaq üstə oturduqları yerdə və yan yataraq, yani uzandıq, uzandıqları yerdə zikr eləyirlər. Və göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünürlər və deyirlər: "Rəbbimiz, sən bütün bunları boş-boşuna yaratmamısan. Sən bütün günahlardan, eyiblərdən uzaqsan. Bizi Cəhənnəmin azabından qoru." Hörmətli müsəlmanlar, Bilin ki, qış möminin baharıdır. Və onun haqqında hətta hədis var, ləkin hədis zəifdir. Ləkin mənası düzdür ki, qış möminin baharıdır. Ona daha da kömək edir ki, Allah Taalaya yaxınlaşsın. Və tirmizi rivayət edib Amir ibn-i Mas'uddan və Anas ibn-i Malikdən və Cabir ibn-i Abdullahdan radiyallahu anhüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve səlləm buyurduğu As-savmu fiş-şitə Qışda tutulan oruc soyuq qənimətdir. Yəni, necə ki, soyuq qənimət hansı qənimətdə deyilir? O qənimət ki, döyüşsüz götürürsən onu, rahat götürürsən. O cür də oruc qışda çox rahat olur. Çünki gün, gündüz vaxtı çox qısadır. Və Oman r.aq demişdi ki, qış ibadət edənlərin qənimətidir. Və həmçin İbn Masud r.aq demişdi ki, Qış xoş gəldi, qışta bərəkətlər nəzil olur, gecə namaz üçün uzanır, gündüz isə oruc üçün qısalır. Ve Ubeyd ibn-i Umeyr rəhiməhullah rah qış gələndə dəyərdi, Ey Qur'an əhli, artıq gecə sizin üçün uzandı, ona gələ də Qur'an əhli və gündüz də qısaldı, oruç tutun. <gülüyor> Və ona görə, də, ona görə də qış möminin baharıdır. Yəni, sanki mömin o vaxtı bağlarda, baxçalarda dolaşır. O baxçalar ibadətlərdən ibarət olur. İstədiyinin meyvəni dərir, yəni istədiyinin ibadəti yerinə yetirir. Özünü rahat hiss eləyir və ona fayda olur. Və yağış, yaxud qar yağanda Allah dağlanın lütfünü və nimətini Qabul edir, ona şükür edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağış başlayanda diyərdi ki Allahümme sayyibən nafiə Allahın faydalı bir yağış bize qismət edər. Ve yağış bitəndən sonra diyərdi Allahın lütfü və rəhməti ilə bize yağış yağdı. Yəni şükür edirərdi ona. Ve yakışıdır ki Müslüman yağış yağ yağarken dua edəsin. Ve bu da fəziletli vaxtlardan biridir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurdu: "Sintani ma turaddan, ədua İki dua radd olunmaz. Əzanla niqamə arasında edilən dua və yağışın altında edilən duadır. <coughs> və bilə məhətar müslümanlar başqa dualardan ki, çox işlənir qış vaxtı köləyin gelməsinə aid olan bir duadır. Çünki küləylər şok olur soyuq vaxtda. Ve Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Ərlih min ruhillah tati bir-rahmeti və tati Allahın rəhmetindəndir. O bəzən özü ilə rəhmat gətirir, bəzən də əzab gətirir. Və siz onu görəndə onu söyməyin. Allahdan onun xeyrisini dileyin və onun şərrindən Allahı sığının. Və həmçinin sahabələrdən birindən rivayət olunur ki, göy gürültüsünü iş edəndə deyərdir, Subhanəlləzi yusabbihur ra'du bi hamdihi vəl min xifətih. Pakdir o Allah, nöqsansızdır o Allah, hansı ki, göy öz gürültüsü ilə onu tərifləyir və mələklər də ondan qorxaraq onu tərifləyirlər. Və həmçinin yağışın fəzilətinə Fəzilətini bizə göstərən şey odur ki, Piyamber s.ə.v. daima sahibələrinin yağışı diləyirdilər. Onun üçün hətta xüsusi namaz da var, istisqa namazı ki, çox vaxt yağış yağmayan da, xüsusən yay vaxtı onu qılırdılar. Və hətta Piyamber s.ə.v. bəzən cümə günü minbərdə də yağışı istəyirdi Allah dağıladan. Və <coughs> həmçin möhtərə müsəlmanlar, qışda insan başa düşür, düşünür, bu şəriyyətin kamil olmasını başa düşür, ona görə Allah Taalaya şükr eləyir ki, Allah Subhanahu Taala bu cür asan şəriyyət ona bəxş eləyib. Və belə hökumlər ki, insan o hökumlərdən istifadə eləyir çox vaxt, qış vaxtı, corablara məhz çəkməkdir, dəstəmaz vaxtı. O sözsüz ki, yayda da eləmək olar, qışda da eləmək olar, və ləkən qışda daha çox eləyirlər. Və bu da Allah Tağladan bir rəhmətdir. Ona görə müsəlman əgər dəstəmazdan sonra corablarını qeyibsə, yəni ayaqlarını yub qeyinibsə, ondan sonra 24 saat ərzində məhz çəkə bilər. Əgər səfərdədirsə, onda 3 sutka məhz çəkə bilər, yəni 72 saat məhz bilər. Bu da Allah Tağın rəhmətindəndir və onun müəyyən şərtləri var, onu da gərək fikr kitabından öyrənmək lazımdır inşallah. Və həmçinin Peyəmbər s.ə.v. sünnəsindəndir ki, o, yağışlı bir vaxtda namazları birləşdirərdi. Yəni, zöhrlə nəsri, məqriblə nişanı. O da o vaxt olur ki, cəmaat girir məsələ məscidə, o anda da yağış başlayır. Onlar girəndən sonra və ona görə də birləşdirirlər ki, sonra obri namaza gəlmək çətin olmasın. Mən yağış var, palçıq var soyuq və s. ki, cəmaata əziyyət olmasın deyə, ona görə sünnətdir bu cür eləmək. Və əgər insan evdədirsə və namazın vaxtı girib, girəndən sonra yağış yağdı, məscidə çıxmamışdan qabaq, ona heç məscidə getməyə də bilər. Ev, evində də qılsa, inşallah səhiqdir namazı. İbn-Omar, r.a. deyir ki, Peyyəmbər s.ə.v. yağışdı bir gecə olanda, Yaxud soyuq bir gecə olanda əmr eləyərdir ki, müəzzindisin, sallu fi rihalikum, öz evlərinizdə namazı qılın. <gülüyor> və bu da üzürlərdən biridir, yəni cəmaat namazına gəlməmək üçün ki, məscidin yanında yaşayır, cəmaat namazı ona fərzdir, yəni evində qıla bilməz. Ancaq üzürlə səbəb varsa, evində qılmayı bilər namazı, e, evində qıla bilər namazı. Və üzürlə səbəblərdən biri də şiddətli soyuq və yağış, qar və s. Və s və həmçinin möhtərə müsəlmanlar çalışmaq lazımdır dəstəmazı tam yerinə yetirmək. Çünki görürük ki, hərdən soyuq havada görürsən ki, tapa bilmirsən isti suyu, suyu qızdıra bilmirsən və lakin çalışmalısan, əgər xəstə deyils deyilsənsə dəstəmazı tam yerinə yetirəsən. Bunun böyük bir fəziləti var. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Ələ ədullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat." Sizə göstərim elə əməl amel, əməli ki, Allah Taala onun vasitəsi ilə xətaları, yəni günahları bağışlayır və dərəcələri yüksəldir. Dedilər ki, bəy yar dəst namazı tam yerinə yetirmək və məscidlərə tərəf çoxlu addımlar atmaq və hər namazdan sonra o biri namaza qədər gözləmək o biri namazı gözləmək və bu da keşikdə durmaq kimidir yəni necə ki əskər keşikdə durur əziyyətini çəkir, yuxsuz olur o cür də, o müsəlman ki bir namazdan sonra o biri namazı gözləyir keşikdə durmuş insan kimidir və həmçinin dəstamazı da yerinə yetirmək, baxmayaraq ki, su soyuqdır, yaxud su əksinə yayda çox istidir, yaxud hansısa ağırı var əzalarında, lakin dəstamazı yerinə yetirir, bu onun üçün böyük bir fəzilətdir, böyük bir savabdır. Və həmçin, Allah Subxanələnin etdiyi bizə asanlıqlardan biri də odur ki, əgər insanın hansısa bir əzasında bir problem varsa, orasına məhz çəkə bilər. Və əgər Məhsdə ona zərər verilsə, ona sargı takıb, sargının üzərində məhsd çəksə, o da caizdir, o da dəstəmazı tamdır. Və əgər da çəkmək mümkün deyilsə, onda qalan əzaları yur və məhsd çəkmədiyi yerə görə və yumadığı yerə görə təyəmmüm alır. Və aqulu qavli həzə və əstəqfirullahi və ləkum. Elhamdülillahi alə ihsənih və şükru ləhü və alə və amtinənih və əşhədu əllə iləhə illəlləhu və həhdə وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فترمس المضمار النبي صلى الله عليه وسلم بورده اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعض فأذن لها بنفسين نفس بالشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير Cəhənnəm öz Rəbbinə şikayət elədi. Dedi ki, ey Rabbim, mənim bir hissəm o biri hissəmi idi. Və Allah-u Teala ona iki dəfə nəfəs almağı icazə verib. Bir dəfə qışda və bir dəfə də yayda. Ona görə də yayda nəfəs alanda ən şiddətli hissi o vaxt olur və qışda isə nəfəs alanda ən şiddətli soyuq o vaxt olur. Ona görə də müsəlman əgər hansı sebir Əgər ona şiddətli soyuq olubsa, çıxıb kükədə ya evində çok, yəni, soyuq keçirdibsə, qədər Allah-u teala cəhənnəmin soyuqluğunu düşünsün. Çünki cəhənnəmdə soyuq da olacaq. Və ondan allah taalaya Teala-ya Və Allah-u teala cənnətini yada salsın. Allah-u o cənnəti diləsin. Hansı ki cənnətdə cənnətin sərinliyi Və rahatlığı yaxşıdır. Nəyinki yayın istisi, cəhənnəmin istisi ve ve buyurur, hakkında, və cəhənnəmin soyuğu. Və Allah Taala buyurur: "Cənnət əhli haqqında: Muttakiin fiha alal ara'ik la yaruna fiha shamsan wala zamharira." Onlar orada taxtların üzərində əyləşəcəklər və onlar nə günəşi görəcəklər orada, nə də şiddətli soyuğu. Yəni nə çox isti olacaq olaraq, nə də çox soyuq. <gülüyor> Allah Subxana Taala-dan deyirəm ki, bizi onlardan eləsin. Və İbn Abbasdan rəziyallahu anhum rivayet olunur ki, Cəhannam əhli istidən Allah Taala'dan soyuq diləyəndə, deyəndə ki, "Allah Rəbbimiz bizə bizə bir az soyuqluq ver." Allah Taala elə bir soyuq verir ki, onların sümüyünə qədər soyuq olur onlara. O cür əzab. Və ondan sonra isteyirlər, yəni istini və Allah Taala Cəhənnəmin istisini onlara göndərir. Allah Subhanahu Taala bizi bundan qorusun. <coughs> və müəlləm müsəlmanların hamısının Qış qutaranda da insan üçün böyük bir ibrət var ki, o görür necə yeryüzü canlanır qış bitəndən sonra, necə bitkilər başlayıb çıxmağa, necə ağaclar, yarpaqlar açır. Və bu da ona göstərir ki, bunu yaradan, bunu eyləyən Allah-u Teala-dır və necə ki Allah-u Teala bu dünyada bunu eyləməyə qadirdir, o cür Allah-u Teala günü ölüləri də diriləcək və o cür də allah Teala qiyamət günü ölüləri də diriləcək və o cür də Allah-u Teala, مؤمنين قلبيين قرآن واستسيناً جنلان الله تعالى بيرور ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Mömillərə elə bir zaman, elə bir vaxt gəlib çatmayıb ki, onlar artıq Allah talanın zikrinə görə, Allah talanın nazil etdiyi haqqa görə qəlbləri, onların qəlbləri yumuşa, xuşu içində olsunlar. Yəni, elə bir vaxt gəlib çatmıyıb. E, nə, nə vaxta qədər bunlar qəflət içində olacaqlar. Və onlar kitab əhli kimi olmasınlar. O insanlar ki, onlara qabaqcadan kitab verilib. Vaxt geçdikcə, onların qəlbləri köbutdaşdı, bərkləşdi və onların çox su fasiqlərdir. Və bilinki ki, Allah yeryüzünü öləndən sonra dirildir. Biz sizə bu cür ayələrimizi bəyan edirik, bəlkə düşünəsiniz, bəlkə başa düşərsiniz, ağıllanasınız. Və Allah Subxanələdən və həmçinin mühtərəm müsəlmanlar bu soyuq vaxtlarda gələk unutmayaq ki, bizim bacı və qardaşlarımız var ki, hansı ki bu soyuqdan əziyyət çəkilirlər, onlarda imkan yoktu ki evini qızdırsınlar, suyunu qızdırsınlar. Ve ona göre de bacağdığımız qədər onlara hem dua eləyə, hem de kimin imkanı varsa onlara kömək eləməy, gərək yani köməyi əsirgəməsin. Ve Allah Peygamber peyğəmbər söxsləmir ki, "Vallahu fi hajeti l-abdi madama l-abdu fi Allah təala Allahu fi abdi madama Allah təala kömək eləyir insana ne qədər ki o öz qardaşına kömək eləyir. Allah da, yani qardaşıma kömək elədikcən, Allah da, Allah da sənə də kömək eləyir. Və ona görə də müsəlmanları bu çətin vaxtlarda yəni, unutmayaq. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidi faydalanlardan eləsin, Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızı bağışlasın, Allah subhanahu wa ta'ala bu yaxşı bir fürsəti bizə versin ki, bu ayları, qış ayları orucla, ibadətlə keçirdik. Günahlarımızı bunun vasitəsi ilə bağışlasın. Allahu subhanu teala İslam ümüşəlmənləri ucaltsın. Allah subhanu teala xəstələrimizə şəfa versin. Və bir də sizə nəzər üzə ki, ayın 6-sı inşallah Aşura günüdür. Ona görə 5-i 6-sı oruç tutmaq yaxşıdır. Yaxud 6-sı 7-si və 5-i daha yaxşıdır ki, yəni ki, bir gün qabaq peyğəmbər sallallahu özü tövsiyə etmişdi bir gün qabaq tutmağı. Kim tuta bilmese, ondan sonraki gün tutabilər. Və bir də nəzər üzə ki, orada çöldə Namaz qılmaq olmaz, yalnız məscidin sahəsində, məscid üçün ayrılmış sahədə namazı qılmaq, qıla bilərsiniz. Və həmçinin bəzi qardaşlar sual verir ki, biz imamdan qabaqda dururuq. Belə eləmi olar, yoxsa yox, yəni çöldə qılanlardan söhbət gelir. Və səhih odur ki, ehtiyac vaxtı bunu eləmi olar. Onu da əmçinin, Şeyh İlislam bunu temin edmişdi və həmçinin Şeyh İbn-i Seymin və başqa alimlər. Çünki alimlərin burada bir neşərəyi var, bəzi ilə ki, qətiyan olmaz, bəzi ilə ki, olar, heç bir problem yoxdur, bəzi ilə dedilər ki, ehtiyac olanda yalnız olar. Və səhi odur ki, ehtiyac varsa, bunu eləmək olar, xüsusən indiki vaxtda ki, bizdə başqa bir yer yoxdur və icazə də yoxdur ki, küşəni bağlayaq, orada namazı qılaq. Vəcəzukumullahü xeyrə sallallahu alə seyyidinə Muhamməd və alə alihi və əshabi əzəməin və Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.